Ovo ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Otci, braćo, sestre, deco, Hristos, Vatkrse. Hrvim vatkrse. Vatkrse. vatkrse. Evo nam dana svetlog dana, predivnog dana, pobede, pobede pravoslavlja, dana uzdizanja istine, dana kada je svako zlo i svaka laž i svaka jeres otišla u zaborav u tamu preispodnje a pravoslavlje sa svim svojim istinama nastavilo da živi da sija u svom svojom, svom sjaju svome danas Na mi je zasijao lik Hristov, lik Bogočoveka. Boga koji je došao na ovu našu malu planetu da da vidimo, da ga dodirnemo, da da jedemo. Da da možemo i na ikoni videti i sa njim, i razgovarati, njemu se, se izjadati. Došao je i uzeo svu našu ljutvku muku na sebe, da bi mogao da je razume, da bi ostao bliži nama, a sve da bi mi postali bliži njemu. Jer razdaljina između Boga i čoveka bila je nepremostiva, ne premostiva zbog greha ljudskog, zbog pada ljudskog, zbog obezličenja ljudskog, ali je Bog poslao jedinorodnoga sina svoga da premosti tu razdaljenu i da ponovo postanemo bliski Bogu. I za tu istinu oci su se borili kroz svu istoriju crkve protiv svih onih koji su nekim svojim filosofskim sistemima i svojim ljudskim razmišljanima želeli da razore tu zajednicu između Boga i čoveka ne priznajući da je Isus Hristos istiniti Bog i istiniti čovek a oci su govorili da ono što Bog nije uzeo na sebe to nije mogao ni da isceli ako bi on bio samo imao Boži duh, a ljudsku dušu, onda naša duša bi ostala neisceljena. Ali on je uzeo na sebe i telo, i dušu, i duh, bogočovečansko, i iscelio nas čitavog čoveka. I zato na ikonama ne samo da možemo videti lik Boži, Nego možemo videti istiniti lik čoveči oboženi lik čoveči kroz likove svetitelja kroz koje prosijala netvarna svetlost božije blagodati i to je put i svakoga od nas i to je put i ovoga časnoga posta i svog našeg života Iako je pravoslavlje izvojevalo tu pobedu i dan dana su udari na crkvu Božju veliki i mnogi u današnje vreme kaotično traže svoj neki mir bez borbe, traže ljubav bez žrtve, traže tišinu bez zajednice, Bezlično spasenje, bez spasitelja. I to, je, to su one laži koje je crkva davno pobedila, ali one još žive u nama. A gospod na današnji dan nam jasno stavlja do znanja da je spasenje, Jedinou u ličnosti gospoda našega Isusa Hrista i da u zajednici s njim i mi postajemo istinske ličnosti i u zajednici jedni s drugima upravo najtešnje na ovoj svetoj liturgiji na svakoj svetoj liturgiji mi postajemo ličnosti poblagodati već obožene kroz svetu tajnu pričešća koju ćemo za koji trenutak i primiti telo i krv Boga čoveka Isusa Hrista, tu je pred nama razdeljena, razlomljena koja se jede, a nikad ne nestaje, već osvećuje verne koji se njome hrane. Pripremali smo se ove prve nedelje častnoga posta postom, pomerama, pomoćima molitvom, posnazi duha i došli da se sjedinimo sa darovateljem istinske radosti i istinskog mira, jer svaki mir u kome nema svetlosti Hristove jeste lažni mir jer jedini je on spona između Boga i čoveka između vremena i večnosti, između smrti i života zato da sa verom i strafom Božjim i ljubavlju u miru pristupimo onome najvrednijem najistinitijem što je u ovome životu dano nama smrtnim ljudima zato jeste ova sveta liturgija i u vreme velikog posta i duža i uzvišenije su molitve svetoga Vasilija velikog da bi se um i duša To bolje pripremili a kroz pos um postao istančaniji da može te molitve da izbolje da primi i blagodat da usvoji da se u miru i strahu Božjem prisajedinimo gospodu našem Isusu Hristu i da posle pričešća ne idemo odmah kućama svojim već da ostanemo do kraja svete liturgije Da zablagodarimo Bogu koliko možemo, bar tu mrvicu, na onome velikom daru koji nam je dao. Jer nekulturno je otići sa trpeze pre nego što se večera završi. To je nepoštovanje prema domaćinu, garodavcu, dobara. Viz da ostanemo kad smo se nahranili, da zajedno dočekamo i kraj i blagodarenje da tako ponesemo mir i radost domovima svojim i da svedočimo tu istinu pobede pravoslavlja i svetu koji možda još nije poznao tu preizobilnu ljubav Božju, zaronjen u svoje brige, u svoje strasti, u svoju tamu, nemajući ni snage, Njih volje da oči, podig, oči duše podigne ka nebu da vidi vidi svetlost, vidi radost i mir, ali da se potrudimo da molimo gospoda da našu palu prirodu podigne, da je uznese ka nebu, da bi mi sa svima svetima u radosti slavili presveto i prečasno ime Božje i tu pobedu pravoslavlja Koja, evo, i na ovom mestu nije projavljena samo rečima, već je pora, projavljena i krvlju mučenika, koji su upravo za pravoslavlje postradali, ali koje je Bog i smrti preve u život, čije su mošti ostale netroležne i miomirisne vekovima, eto, pola milenijuma su u zemlji, Boravile i iznešene na uteku nama da pokažu snagu i moć vere pravoslavne koju ni stradanje ni smrt ne mogu uništiti. A mi smo danas ovde zajedno sa mučenicima prevlačkim deo te pobede, deo te radosti, da budemo ponosni što nam je, što smo pravoslavni, što nam je gospod jako nezasluženo dao tu priliku Da večno živimo i da sami postanemo poblagodati bogovi. Amin.